România în direct La Europa FM Emisiune susținută de Școala de Bani Un proiect de educație financiară marca PCR. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Numele meu este Mai Guran și de la această oră dezbatem împreună până la 14 lucrurile importante ale țării noastre în funcție de cum le percepem fiecare. Mie asta mi se pare cea mai gravă și nu de azi de ieri, ci de foarte mult timp. Poate de peste 100 de ani. Uh, un studiu realizat de companiile Train Your Brain și Frames Media Network, citat de ziarul Profit.ro, arată că 72% dintre angajatorii din România cred că în acest an criza de forță de muncă se va amplifica. Spun ei, sunt industrii unde specialiștii sunt puțini, sunt industrii care se dezvoltă așa de repede încât piața nu poate face față. Să știți că nici restul de 28% nu sunt foarte optimiști, 22% consideră că situația va rămâne la același nivel, iar 6% au evitat să răspundă. Tot din profit v-aș mai citi ceva, o declarație făcută de uh, Loredana Dragomir, country manager România și Bulgaria, la... mă rog o companie care e liderul pieței de cercetare în Germania. Zice așa, criza, respectiv războiul pentru talente, se va amplifica în 2018. Sunt industrii unde specialiștii sunt puțini, sunt industrii care se dezvoltă așa de repede încât piața nu face față. Războiul nu mai este dus doar la nivel de management, ci chiar la nivel de entry level și de specialiști. De ce? Răspunde tot ea. Piața nu este foarte educată din punct de vedere al resurselor umane. Generația Y... Este o generație dificilă, greu de loializat, foarte interesată de mediul online. Generația Y sau Millennials, cum li se spune, este generația celor născuți înainte, puțin înainte de anul 2000. Aceasta este discuția de la care pornim Aceasta este discuția de astăzi Și în deschidere aș vrea să vă reamintesc Faptul că guvernul Nu numai că a mărit de la 1 ianuarie Salariul minim pe economie Dar noul guvern Abia investit în funcție A câștigat votul De încredere al Parlamentului Cu promisiunea că și în 2019 Și în 2020 Salariul minim pe economie Va mai crește cu câte 100 de lei Întrebarea este... În ce măsură credeți că aceste lucruri vor da rezultate? Vor convinge mai mulți români, dintr-o rezervă foarte mare, vă spuneam, de aproape 4 milioane de oameni care nu fac nimic în momentul de față, să vină pe piața muncii, să-și caute de lucru, să încerce să se specializeze mai mult pentru a obține un salariu mai mare. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați din acest moment. Bună ziua, Radu! Bună ziua de nou, Moise. Am mai intrat la tine în direct de două ori. Lăsați-mă să ce sunteți patron și ați intrat tot la o discuție cu patroni. Nu, no, nu sunt patron. Sunt un angajat normal, cu carte de muncă, cu salarul minim pe economie și așa mai departe. N-are o să discutăm uh, acest aspect. Ideea de bază este în felul următor. Cred că este important de reorientat, de orientarea patronilor. Adică, practic, de luat un angajat un angajat de la zero, da. Da? școlit da. și făcut un contract pe o perioadă foarte de lungă de timp. Un fel de fidelizare. E... Ceva de genul 5 ani de zile sau 3 ani de zile sau în... Uh, de ce în nu pe perioadă nedeterminată? Sau, mă rog, o perioadă nedeterminată. Dar cu o chestie clară. Te folosesc la X muncă, Y muncă, te specializez acest lucru și creșterea salariului este asta. În trepte, odată la 3 luni, la 6 luni și așa mai departe. Păi, da, da, vedeți, noastră că patronul nu poate fi sigur că și uh, firma lui va merge la fel în trepte, astfel încât să poată susține, mă înțelegeți, și dezvoltarea angajatului da. și creșterea salarial, salariului său. Dumneavoastră, vă doriți, de fapt, o mai mare siguranță la locul de muncă? Mai, mai multe din da, siguranța, siguranța depinde și de mediul uh, în care el mă stimulează să-i fac munca pe care am fost teoretic și nu să spuneți, Radu, că un contract din ăsta cu o perspectivă clară aritmetică aproape ar schimba lucrurile ar schimba uh, în totalitate, că nu există lucru perfect dar ar schimba uh, o stabilitate în același timp da. este uh, și cu uh, reversul medalii, adică uh, încercarea de a, nu, de a nu se plafona acel angajat. Păi da, acum să vă spun un pic uh, din experiență. În primul rând că trebuie să știți cu toții și să fiți conștienți de asta, concedierea angajatului se poate face oricând, indiferent că e vorba de un contract pe o perioadă determinată de timp sau pe o perioadă nedeterminată. Depinde, asta depinde, în primul rând, de dorința omului respectiv de a face de a progresa. Cam asta e ceea ce convinge un patron. Că știe că nu știe atunci când se angajează, care are diplome, că nu are diplome, important e să-l vadă că vrea să facă mai mult. Pe de altă parte, încrederea de care spuneți dumneavoastră, vă asigur eu că vine mult mai repede din, sau mult mai sigur din partea unui angajat după o perioadă în care angajatorul, patronul, arată că vrea să-l stimuleze. Atunci când toată lumea știe că firma a crescut, patronul taie salariile. Sau se face că plouă și că a plecat în vacanță. Mihaela, bună ziua, ce spuneți? Bună ziua. L ascultăm. Uh, ce să vă spun, eu uh, lucrez într-un lanț de farmacii de 9 ani de zile. După 9 ani de zile am hotărât să merg la studii mai departe. Așa. Uh, Abând și familie și mergem în continuare la, la serviciu. Uh, firma la care eu lucrez acum mă bonusează pentru lucrul acesta. Este un contract făcut pentru 5 ani de zile cu condiția ca eu să mai rămân încă 2 ani cel puțin uh, la ei după aceea. Ok, după deci firma vă de plătește de fapt pregătirea. Deci firma... Nu îmi plătește pregătirea. Nu, nu. Dar? Nu, este un bonus pe care mi l-acordă, nu ne acoperă cheltuielile uh, facultății. Merg la o facultate. Ok. Păi, da, uh, bănuiesc eu că de a, aia. Este... Are legătură, nu? Da, este un uh, plus pentru firmă din punctul meu de vedere, că și uh, își stimulează angajații să se experimenteze, să se, să specializeze, să se specializeze, așa. Să se specializeze. Okay. Da, um, sunt de acord cu dumneavoastră. În privința creșterii salariului brut, da. uh, referitor la creșterea salariului brut, asta este doar pe hârtie. Nu, atenție, a crescut și salariul minim net. Cu 100 și ce, 100, aproape 100 de lei la cât era salariul minim net, asta înseamnă o creștere de aproape cât 15%, ceva de genul ăsta, 13%. Deci referitor tot la locul de muncă la care sunt eu acum. Da. Uh, ni s-a comunicat la începutul anului, ni s-au adus actele adiționale, ni s-au trimis actele adiționale în care se specializa creșterea salariului brut, dar salariul net este același. Dar nu ni vorbim de salariu minim, vorbim de salariu de un alt salariu, mai mare decât salariul minim. Da, este vorba de un alt salariu, mai mare decât salariul minim, care da. era și înainte. Da, ok, am înțeles asta. Da, așa era, asta a fost discuția, nici nu s-a pus problema altfel. Înțeleg că, adică, la cum am pus eu problema, mi-e teamă că nu va suna nimeni care nu are de lucru în momentul de față și nici nu dorește să-și caute. Dar măcar oameni care își caută de lucru, aș vrea să intre în această discuție cu noi. Victor, bună ziua! Bună ziua! Îmi pare bine că am interăzut dumneavoastră. Nu sunt un om care își caută de lucru, am de lucru, slavă Domnului, în domeniul comerțului se găsește de lucru. Da. Dar vreau să-mi să expun o părere. Vreau. Tot, tot ați vehiculat prin emisiunea dumneavoastră cu ajutorul acela social, cu minim, că oamenii nu vor să muncească, că vor să stea pe ajutor social. Într-adevăr, e o categorie în care. Uh... Victor? A, wow, l-am pierdut pe Victor. Marcela, dacă poți să-mi l dai, să-l sun pe Victor, că... Victor, sunteți? Da. Așa, n-am... Au... V-ați întrerub la un moment dat, da. dacă stați mai lângă așa. Vă rog, poftiți. Uh, eu sunt mașină, dar... Uh, sunt prin Oltenia, am fără Oltenii, uh, uh, semnalul. Oltenia nu fure. Haideți. Ne. Victor, îmi pare rău... Mm. Victor, okay. îmi pare rău, okay. dar nu ne putem înțelege, din păcate. Nu aveți semnalul stabil. 037 Mihai, bună ziua! Alo! Vă ascultăm, Mihai. Sănătate! Ca o soluție la problema maledicate de dumneavoastră, cred că ar fi oportun ca statul să micească taxele care le impun angajatorilor. Le pe care le impun angajator. okay. Să le micioreze. La ce taxe vă referiți La trebuie să plătească un patron pentru o angajată pe care îl are. cse se și poate ce plătește în plus un patron În momentul de față nu mai plătește da. decât un 2% pe fondul de salarii. Nu, și plătește. Banii cred că tot în buznarul patronului se regăsesc ca și până la urmă. Nu, din buzunarul patron al firmei, nu al patronului, pleacă. De acolo pleacă Plec. banii. A, așa. 2% a, așa. v am mai zis 2% pe fondul de salarii este echivalentul a 6% exact reducerea impozitului pe salariu. Practic statul a făcut o șmecherie cu un raport pe bază diferită. Și deci după ce scoți tot, toate contribuțiile și impozitezi cu 10% ce a mai rămas, îți vine cum ai fi impozitat cu 16% fără contribuții în partea alta. Deci 2% cât au pus reprezintă fix 6% cât au dat. Ce să spun? Și, pe, da, și pentru o altă situație Pentru care nu se găsește forță de muncă Este următorul aspect uh, Și dacă un patron ar găsi oameni Foarte buni și foarte calificați Nu știu acum, dar să știți că nici în trecut Nu a fost o educație și o cultură A patronilor să-și pătească bine și să stimuleze Dumnezeu, ce face fiecare de... Noastră în cel domeniu lucrați în construcții. în construcții Și cât e marja Pe construcții? Cam cât își pune Un patron, adică În plus față de costuri. Nu știu, nu mai mult pe proiectarea de construcție aici. Ei, la dumneavoastră sunteți nu, în, în servicii, da, sunteți în servicii da, aveți da. o marjă mare. În servicii marja merge la 20% sau chiar mai mult. La chiar nu, poate fi 100%, 50%, 100%, nu, dar și chiar 100%. În construcție undeva am... la 8-10%, fără să luăm în calcul, bineînțeles, evaziunea fiscală, care e în construcție e destul de sălbatică, așa, adică... De mare, da. Dar ideea este că nu au avut nici până acum cultură să-și... De ce? Dacă ai un om bun, de ce nu-l apreciezi și trebuie să angajezi Vietnamese cu care nu te pot înțelege? Aici nu, nu înțeleg problema. Eu s-am pățit lucrul ăsta când lucram, eram mai tânăr și lucram la o firmă și un loc mi-a trebuit să aduc doi oameni să facă ce făceam eu. Un loc să-mi dea mie mai mulți bani. Nu mă pricep la vietnamezi, n-am văzut un vietnamez în viața mea, tot ce, așa, pur speculativ, mă gândesc eu că vietnamezii sunt mai ieftini, nu, nu știu sigur. Dacă cineva mă poate contrazice, vă rog să o faceți. Nu uitați, vă cer soluții, vă întreb de soluții la emisiunea de astăzi. Ce ar trebui să facem pentru a-i determina pe români să muncească mai mulți, mai mulți, nu mai mult? 0372069599, Adrian, Bună ziua! Bună ziua! Lucrez în domeniul electric, sunt autorizat proiectare, execuție, licențiere pe. Da. Sunt două situații care vreau să le sesizez. O dată, un electrician în România câștigă 2, 2.500 de lei, în Germania câștigă 2, 2.500 de euro. Și când vrei să-ți faci o casă, aș să-și faci o casă cu pensionarii, că nu mai are cine să lucreze. Uh -huh. Asta o dată. Domnul nostru, faceți instalații electrice doar pentru case? Uh, repet, Nu. Sunt autorizați și dirigenție, și repet. Da, și ultima care... lucrare unde ați făcut-o? De curiozitate. Mai mult pe dirigenție. Nu am făcut lucrări. Dar la ce, făcut ce? La o firmă sau la o casă? Deci, dirigenție. Fac dirigenție. Ultima oară, de exemplu, am lucrat la Ministerul Comunicațiilor. Și aici alta poveste. Ați lucrat adică cu statul, am... cum ar veni pe ei? Da. Adică care. Metru... primul care lucrați cu statul și se plânge. Da. Deci, la asta, să spunem, nu sunt specialiști. Și când te duci acolo, nu vor să se plătească. Adică, mh. nici statul nu are bani să plătească la reala valoare specialiștii. Poate, Or, poate Ministerul, Ministerul Comunicațiilor din Germania are bani să plătească, vedeți? Poate, dar Ministerul Comunicațiilor de România are două procese colective de muncă cu salariat, de șantier. Adrian, deși am înțeles, înțeles foarte clar ce vreți dumneavoastră să spuneți. Într-adevăr, piața comună, piața muncii este liberă. Un electrician se duce în Germania să muncească dacă corect. e nemulțumit decât că în România. Corect. Totuși, trebuie să înțelegem și specificul pieței românești. Firmele, beneficiarii, ministerele de diferite feluri au mai puțin bani decât alea din Germania. Corect și asta. Okay. Corect și asta. Deci cum procedăm? Dar, poate că au mai puțin bani, tu nu-și plătesc obligațiile la timp și corect. Asta, asta e problema încă în România. Educația, mentalitatea, energia. De deci ce au bani no. și nu vor să-și plătească? Asta ziceți. Da, interpretări, sunt tot felul de interpretări. Da, poate fi și așa. pe un funcționar public nu răspunde. Adrian, Singură cum procedăm? Care sunt soluțiile? Ca să... Educația, investit în educație. Pe termen lung, educația e singura soluție. Vă mulțumesc educația. Vă mulțumesc pentru opinia noastră 0372069599 Ionut, bună ziua! Bine. Eu nu ți-a închis. Gabriel, bună ziua! Gabriel? Da, bună ziua! Vă ascultăm! Uh, ca să muncești mai mult, trebuie să și mai, vrei. Nu, n-am zis asta. Am zis să muncim mai, mulți, nu să mai mult, nu mai mult. Ca să muncim mai mult, trebuie să și vrem. Așa. Și ca să și vrem, trebuie să și ne dorim. Mare parte din oamenii care nu, dore, care nu muncesc, nu-și doresc mai mult. De, asta fruizme, ca dacă, dacă ca să vrem, trebuie să ne dorim, nu vrem pentru că nu ne dorim. Pe păi bune! Pentru că da. statul, în mare parte, vorbim că ne face asistență socială, ne, ne dau ajutor sociale, ne dau tot felul de subvenții. Dar tot statul acesta nu vine să susțină nici pe educație programe concrete. Adică, facem ingineri. Dau un exemplu, că nu avem nevoie de ei. Dar nici numeri, se spun, firma X, dacă angajezi din facultate, te, te susțin. Sau combinăm programul de învățământ cu program e, te, practic, cu program de educație. Ba nu, există astfel de programe, să știți. Sunt foarte puține. Ba nu, sunt Eu generalizate, sunt foarte puține firme care aplică. Nici, cred că nu, nici de alea nu mai sunt puține. Aș zice că sunt mai des prin ardeal decât în restul țării. Să sunt locat că... în ardeal. Bun, și pentru noastră nu știți că statul stimulează, de exemplu, ucenicia? Uh, pentru că mare parte din companii nu uh, știu, adică uh, dacă statul are oameni angajați da. să poată să pregătească lumea, nu, cred, nu mi se pare normal că acel om, de la forțele de muncă sau de la oricare instituție, să nu poți să uh, contactezi administratorul de firmă, să le dai programe, să zici, domnule avem un program, hai să facem ceva. La noi ne mulțumim că luăm salarul, că lucrăm la stat, că sluiează la privat, cele 8 ore, 3 ore, 7 ore. Asta ne interesează. Faptul că nu faci performanță, performanță faptul că nu vor oamenii să, uh, să apuce de muncă, nu vor să trăiască, nu zic, nu vreau să trăiască mai bine. Dar uh, faptul că în sistemul ăsta sunt oameni care le place să stea pe acel scaun, nu doresc să facă schimbări pentru că întâi înseamnă muncă mai multă. De acolo pare și aceasta uh, lenevială. Încă o dată, știți de programul de stimulare a uceniciei, în care status subvenționează, dacă nu mă înșel eu, cu 400 de lei pe lună, fiecare copil care stă în practică și învață meserie timp de, nu mai știu, un an sau doi ani, ceva de felul ăsta? Nu, eu nu știu asta și nici colaboratorii mei care lucrez, nu știu chestia asta, n-am auzit pe niciunul și discutam cu ei. Deci, Am făcut nu... reportaj la televizor. Okay, la dar... Contim Timișoara Și pot să vă, și cred că v-am mai povestit Deja de vizita pe care am făcut-o vară la Bosch Care este la Cluj Care este concurentul Contim Deci încă o dată da, este perfect. Dar întrebarea mea statul român De ce nu promove astfel de program Pentru că sunt și alte companii care nu știu și au nevoie Și să-și pregătească viitorul continui, Să fie o continuitate în activitate De ce? Faptul că facem emisiuni pe TV Da să e foarte bine. Dar faptul că acei oameni care sunt plătit să facă, să, să aibă grijă de forță de muncă, să pregăti forță de muncă, nu fac treaba asta, mi se pare anormal și absurd. Adică vreau să fac performanță sau vreau să joc, fac un meci în care am două echipe performante, dar aduc un arbitru care nu știe jocul. Deci statul meu este un arbitru care, pentru el, jocul este doar aș lua acel salariu și asta e liniștit. Normal că nu se poate să faci pe, tot timpul performanța dorită. Dacă cel care stabilește regulile și care, zic, le are, nu le știe, nu le aplică corect. Tam acolo văd lucrurile astea, acolo e cea mai greșeală mm -mm. pe care... Ok, ok, poate fi așa cum spuneți noastră, am primit un mesaj interesant acum de pe WhatsApp, Arată arată Ciprian și îl și citesc, nu știu dacă e așa, dar n-am motive să cred că n-ar fi. Zice cineva la șantier Naval Tulce Au fost aduși vietnamezi și sunt plătiți cu 1400 de euro Iar un sudor român este plătit cu 800 Nu știu ce se întâmplă aici, dar e de rău E un, iată, e un mod interesant de a pune problema Dacă ne concurează vietnamezii, e de bine sau nu e de bine? Hă? Ce ziceți, Marius? Alo, bună ziua, Bună ziua, vă ascultăm de să vă zic o chestie, criza asta de forță de muncă va continua atâta timp cât statul încurajează acel ajutor social Ziceți noastră că asta e cauza? Păi atâta timp cât chiar am cunoscut persoane, o fabrică de confecții din, din Botoșani s-a dus într-un stat, nu rețin exact numele statului Așa. În colaborare cu primăria a oferit, uh, pe vremea aceea era undeva prin 2012, dacă rețin 2013 ceva de genul, pe dădeau 1.000 de lei salari, plus transportul gratuit din sat până la fabrică, plus tichete de masă. Da. Mi-au zis, băi, la ce să venim să muncim pentru tine în contextul în care noi câștigăm 700 de lei ajutor social? La 700 de lei trebuie să mai Duni și alocațiile a cel puțin doi copii, din ce știu eu. Adică, no. încerc să vă spun că nu toată lumea e în această situație, nu neg că nu e o problemă asta, din ce știu eu, însă, de exemplu, pe zona de vest, acolo unde oferta de forță de muncă, oferta, pardon, cererea de forță de muncă, e mult mai mare, acolo greu mai găsești asista social. Hm? Da, da, Vezi că din cauza asta și uh, zona Moldovei, eu sunt din de deloc, uh, doar că uh, lucrez în afară, plecat pe comunitate, șofer. Da. Tocmai din cauza asta, Vasloi, uh, toată zona Moldovei decade din... Uh, de ce? Din cauza aj ajutorului din social, spuneți noastră. Exact. din cauza veniturilor foarte mici. Eu am terminat, uh, sunt inginer în conflicte din piele și în locuitori și designer. Da. La terminarea facultății mă duc să mă angajez la o fabrică, 800 de lei salar, asta prin 2008, da. că sunt inginer debutant. Era extrem de puțin. Acum ulterior am înțeles că a crescut undeva la 1500-1600 de lei. Da. Dar totuși este extrem de puțin în comparație cu ce responsabilitatea. de inginer... Deja spune să spuneți, spuneți, bine, ok, e un salariu de inginer, spuneți, dar un salariu de încadrare pentru un Vasluian, așa cam cât e? 1000 de lei. O medie? 1162, e acum netul pe economie minim. Da. Și? Nu e eu un salariu care să-i convingă? Nu e un salariu pe care să-i convingă? Ziceți. De ce să te convingă? Atât din cât tot te menține acasă și cât faci, abar cât muncești în folos comunității, 20 de ori pe luna sau nu știu cât pentru acel ajutor social? Ok, ok. Asta cu ajutorul social e poate fi așa cum spuneți dumneavoastră. Pe de altă parte, încă o dată, ajutorul social e același și la Timișoara, și la Cluj, și la Oradea. Să vedeți că dacă vă duceți pe acolo, nu o să prea găsiți uh, asista social. Sunt foarte puțini. 2, 3, 5, 6 într-o localitate. E Zic eu... De cele mai multe ori, un număr decent. Adică sunt mame singure care nu pot lucra, de exemplu, sau, da, în familii monoparentale și așa mai departe. Gabriela, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. La fel ca și cei dinaintea mea, vreau să spun că, într-adevăr, asta este o problemă, dacă comoditatea, în primul rând, și lipsa profesionalism, adică, de ce am desfințat școlile profesionale, nu știu, pentru că eu, de exemplu, am o firmă mică, 12 oameni, nu-mi permit să iau o persoană să o învăț. Eu trebuie să iau direct să intre în producție. Nu este un lucru greu ceea ce face, dar nimeni nu vrea să vină nici măcar să vadă despre ce e vorba. Și nu am salariile minime pe economie, plus bonuri de masă de 15 lei, plus prime de prezente, plus prime la sărbători, șaptea sărbători, slavă Domnului, avem. Deci, eu zic că, indiferent care ar fi situația firmei dumneavoastră, Gabriela, nu vă permiteți să nu specializați pe cineva. Da, dar cât eu. Cât de mult costă să. Activ... Cât de mult costă să învățați un om să facă? Habar n-am ce faceți dumneavoastră. Ah, nu, nu e nicio problemă. Eu am dat anunțuri peste anunțuri și nu am cerut persoane uh, din domeniul respectiv. Am cerut persoane care vor să muncească și uh -huh. nu vin. Deci, de și și care sunt explicația? din vest, sunt Is din Arad. Uh, explicația este pe, uh, aceea că nu, nu se vrea, adică comoditatea în primul rând, zicea, pentru bania, nu, nu, dar nici măcar nu vor să vină să de Toți vor salarii mari, dacă se poate, începând de la 2000 de lei în mână, da. fără măcar să știe ce au de făcut. Gabriel, la dumneavoastră, la, la Arad, este foarte multă ofertă de muncă, mult mai multă decât în Vaslui. Acum, întrebarea dacă mea nu pentru nu dumneavoastră, avem. vasluiul ăsta e în Siberia? Ah, nu, nu știu. Acum, nu vreau să fac o cardelenis mai mult, mea, mai. Bine, uh, bine, luați-o în partea elaltă. Majoritatea preferă, în da? să vină să, le, să muncească pe un salariu, chiar dacă le rămâne foarte puțin, preferă să meargă afară. Nu, nu, n-am înțeles de ce, pentru că și eu am fost afară și am văzut că dacă din salariul respectiv, nu știu cât. Nu poți să primești 3.000 de euro clar, dacă scazi chestiuala cu, cu masa, cu kiria și nu rămâi cu mare lucru. Da, dar vecinii și cunoștințele și prietenii știu că ești ce e plecat afară. Gabriela, nu orice om poate și vrea să plece afară. Aveți, uite lângă dumneavoastră, niște județe mai sărace. Cunedoara, mă rog, nu e chiar de sărac, dar e categoric mai sărac decât Timișu sau Aradu. Caraș Severin, Mehedinți, Dolj a trecut pe primul loc la număr de asista social de la 1 ianuarie. A depășit Tellorman. Da, da, știu. Bun, încercați să convingeți un ultean să vină să muncească la Arad, să vedeți că poate îi convine mai mult decât să ducă în Spania. Dar vă spun că am vrut să angajez, deci, din, deci la 10 km de Arad. Așa. Prima întrebare a fost, îmi decontați uh, transportul? Da, e întrebare decontești. legitimă, sigur, așa? Da, da, dar uh, am așteptat și n-au mai venit. Deci nu, nu, nu înțeleg. Deci pur și simplu, uh, nu știu. Nu se vrea sau, uh, nu, cum e vorba român, nu, nu, nu le ajuns cuțitul la os ca să mă determine să ies din casă și să lucrez. Eu acasă, deci nu am timp să să fac chiar toate trebuie, tot ce aș vrea și aș vrea o persoană care să mă ajute la curățenie. Nu găsesc. Mă rog de fică mea care noaptea face în curățenie ca să nu, nu găsesc. Înțelegeți? Pentru 50, 70 de lei, 100 de lei am zis pe zi. Mâncare și nu e un lucru greu. Deci nu, nici eu nu înțeleg. Stau și mă gândesc oare ce, de ce suntem și ne plângem tot timpul. Osta de pe zi nu? înseamnă destul de mult. Pe, o, pe zi, nu pe zi, pe zi de. Pe... 5-6 ore, de cât poți să fac nu? Nu, dar să, să știți că ăsta e un salariu pe care îl primești și prin Italia, dacă nu mă înșel pentru acest tip da, de muncă. Da, da, da, e un da, salariu da, care da. se apropie de, nu chiar 1000 de da, euro, da. dar 6-700 de euro. Cunoați persoane, sunt lângă mine, nu vreau să jignesc, Doamne ferește, are ochelari, nu vede foarte bine, are 30 ceva de ani, lucrat în viața ei, Eu făcut 4 clase. Spune-ți-mi, deci nu. Gabriela, care-i soluția? Oricât ai vrea să ajuți. Ah, soluția. Da. Nu știu, să-l obligi pe copil să meargă la școală, să facă un minim de, nu știu, de 8 clase. De, Și la școală cre credeți noastră că învață pofta de muncă? Da, problema este foarte mult, s-ar putea discuta pe tema asta, profesorii sunt sub orice critică. Ei, deci okay. nu se mai învață, nu se mai cere nimic. Și atunci copilul de bunăvoie ea nu învață, dacă nimeni nu îi cere, nimeni nu îl împinge de la spate. Complication. Uh, scolile da. școli profesionale, ce să mai vorbim, toată lumea merge direct la facultate, au diplomă și El aveți atât de multe de spus, dar eu cred că în unele dintre ele cel puțin greșiți. Ok, v-ați exprimat. Eu vă spun în felul următor, rețineți acest aspect... România, sau mai bine zis Ardealul dacă vreți așa, e cu România de 100 de ani, se facă anul ăsta Moldova și Muntenia au 100, cât vine 159 de ani de când sunt împreună. Aceste provincii istorice formează astăzi România, o țară unită vedeți că nu știu, granițele de județ sunt destul de artificiale așa, adică ele pot fi nici nu există, nu sunt marcate nu spăzite de grăniceri, puteți trece dintr-un județ în altul Claudiu, bună ziua! Scuze, Claudiu, că v-am ținut atât. Cristi, bună ziua! Bună ziua, măiștează! Vă ascultăm. O ascultam și pe doamna de înainte și te ascultăm și pe tine. Cred totuși că e o separare între provincii. Nu avem acces atât de facil între Moldova, să zic, și Ardeal. Dar asta a fost doar o problemă. Așa dacă vă referiți la autostrăzi, aveți dreptate. Dar eu vă spun că internetul circulă bine și între Moldova și Ardeal, cum circulă și între Iași și Paris. Cred că foarte mulți din tinerii care astăzi nu sunt doritori să muncească sunt foarte mult impresionați, sau mă rog, influențați de cei din jurul lor. Adică dacă provin dintr-un mediu, poate ceva mai puțin fericit și toți din jurul lui, din jurul tânărului care poate și a dori ceva mai mult, află și ce-ai putea să faci. Păi nu știu, frezor, dacă o mai există meseria asta. A, păi nu e ok, uite ce-a pățit vecin, uite ce face unchiul, ce face ce-a pățit tata. Nu este de viitor. Uh, nu mai este nimic interesant în a face ce fac vecinii tăi, ce fac prietenii tăi, ce fac uh, cei din jurul tău. Și uite, așa se răspândește ca un virus lipsa de dorință, de apetență pentru genul acesta de meserie. Prin okay. contrast, cred eu, da. tot ce este purtător de uniformă în țara asta, angajat al statului, are undeva de la început un fel de ghidul carierei. Așa cum în mod automat, Ei da. nu știu cât Ei da, iertați-mă că vă contrazic. Dacă, ghidul, dacă prin ghidul car carierei înțelegeți înscrierea în Partidul de la Putere, atunci da. Nu, nu. Nu la asta mă gândeam. Uh, ce să zic? Intră dacă mulți bugetari, să știți, scoală, și funcționari visita, la da. această emisiune care spun. Accesul pe funcția publică și evoluția în carieră e condiționată politic. Deci nu poate, îi invidiați neapărat pe bugetarii. Nu neapărat. Poate n-ați înțeles și-am eu sunt bugetarii. Poate n-ați înțeles am zis la început. Deci tot okay. ce este furtător de uniformă. De ce, sunt, de ce se solicitare atât de mare la orice școală de uh, jandarmi, de uh, poliție? Mm. De deci, ce? Pentru că acolo, foarte clar, după un timp, știi, ai ajuns de, nu știu, plutonier, plutonier azuntan. Dacă faci următoarea, dacă sunt niște pași relativ clar... Sunt 20% Metru... din funcțiile, din posturile din Poliția Română sunt neocupate în momentul de față. Sunt libere. Uh, dar se și organizează concursuri de angajare pe ele? Uh, nu știu răspunsul la această a întrebare. Be. E posibil să fie blocate a anumite locuri. Atâta vreme cât sunt sute, câte o sută pe un loc, la orice școală de subofițeri sau de de, repet, orice purtător de uniformă din țara asta, uh, cred... Cred că șansa este mai bună acolo și. Deci, poate, ce să facem? Poate... Să ne luăm cu toții uniforme pentru toate meseriile no, din. Nu. No, no, da? no, no, Dar care e soluția, no, no, în no. opinia noastră? Uh, cred că ar trebui ca, poate, cei care sunt uh, vectori de imagine să arate că poate fi interesantă și o meserie care acum aș pierde mult din. Uh, din uh, ce să zic? S-ar putea, să... putea să fie o percepție greșită. Eu am făcut reportaj cu sudori, acum câțiva ani, când lucram la televiziune, și am surprins o dramă foarte, nu știu cum să spun eu, profundă. Am filmat la Fien și s-a descoperit, în timp ce filmam acolo, că fiul aflat în practică la fabrica la care lucra tatăl ca sudor, nu voia mai departe să rămână ca sudor. Acolo vrea să plece în Italia. Și vă rog să mă credeți că, ok, și tatăl îl învăța și arăta, uite ce înseamnă să, fii, să ai meseria ta, ești apreciat la locul de muncă, bine plătit, și el zicea, nu, doamne, nu e, nu e ce trebuie. Dar în același timp vă spun că ne uităm cu toții așa, și în trecutul nostru și încercăm să ghicim viitorul, nu întotdeauna e ce trebuie, adică s-ar putea ca aceste meserii de frezor, cum a zis cineva, sau de sudor, cum am zis eu, să nu mai aibă o perspectivă extraordinară. Iar ei tinerii să simtă mai bine decât noi această schimbare, acest flux n aș dori să nu intre deloc, dacă s-ar fi putut politic în discuția asta, uh, dar și atunci ce rost nu are în Dezvoltării, al Economiei, A trebui într-adevăr să sprijine mesele pe care le simte luna care ar fi nevoie. Nu știu de ce nu s-ar inventa acum o. deși există, cred, o companie care să destac, care să facă autostrăzile. Până la urmă, acolo chiar ar fi o problemă. Ar trece exact din locurile unde acum este un șomaj mare și dacă meserile ar fi și suficient de bine plătite și nici nu ar fi nevoie de mare transport pentru că ei sunt de acolo. Acolo unde este marea majoritatea șomajului, acolo este nevoie și de meserile astea, poate mai puțin interesantă pentru tineri, dar în lipsă de altceva. Ok, vă mulțumesc pentru opinii. Între timp, colegul Dinu, care s-a încins la butane că el nu poate vorbi... <laughs> La emisiunea asta, dar la emisiunea lui, îmi scrie pe chatul nostru că nu e o problemă și vârsta. Sunt persoanele trecute de 50 de ani care nu sunt angajate din cauza vârstei. Dinu, ești cu 10 ani în urmă. Persoanele de 50 de ani sunt căutate. Sunt, noi acum vorbim de criza forței de muncă, nu că sunt respinse persoanele respective. Dorin, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Da, aș, aș dori să vă spun că eu vin din partea noastră de nu e bine, nu s-aude ce spuneți. Dați-vă mai la geam, Dorin. Dacă nu sunteți cumva tot în mașină. Dorin? Să suntem în mașină, hai să cer să vorbesc, așa să aude mai bine. Așa, așa. Am auzit acum? Da, da. Da, deci eu sunt din partea patronatului. Sunt director la o firmă germană, nu sunt patron. Da. Și vin foarte tare de probleme. Așa cum să facem, să-i convingem pe oameni. Și cum faceți? La Brasov, în niște campanii de presă, în care... Să demonstrăm că munca este ceva onorabil și că acei copii au canse mult mai mari dacă rămân în țară, dar dacă învață meserie, respectiv meserie, este și de profesor, de contabil și de orice, dar să aibă niște competențe pe care le poate învăța în sau în diverse cursuri de pregătire. Deci, nu vor... vă rog să confirmați da. că nu s-a înțeles foarte bine dacă ce spuneați. Deci, dumneavoastră de... de v-ați unit mai mulți patroni din Brașov și ați zis, hai să facem o campanie publică în presă în care să explicăm tinerilor că e important să învețe o meserie dar fără să aveți un beneficiu direct fiecare dintre dumneavoastră Păi nu avem beneficiu Beneficiul este al societății, spuității și implicit și al nostru, fiindcă vom găsi oameni mai bine pregătiți După cum știți, la fel ca Arati, mișoara și la Brașov este o, o criză acută a forței de muncă și Păi și nu-i buzău, care... nu buzăul după întorsură, ca să zic așa? Și găsiți acolo aducem... cât vreți dumneavoastră forță de muncă, noi, în stare economic, german, aducem din 16 județe, acum din Moldova, oameni și așa. Deci ne agităm să-i aducem de unde putem. Dar este păcat că avem mulți oameni la noi acasă care pleacă în străinătate sau care nu muncesc sau mai din cauza că nu conștientizează. Da, într-adevăr, este mare păcat. Cineva a întrebat de ce mai avem Ministerul Economiei. Ca să avem un ministru haios de aia Să știți că Ministerul Economiei A fost de mult golit de conținut De foarte mult timp Acum am impresia că există și Ministerul Energiei Dar oricum inițial noi am avut Ministerul Industriei după aia Ministerul Economiei și Finanțelor, adică atunci chiar conta un astfel de minister. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că mesajul pe care statul român îl dă atât prin politicile sale care sunt în cel mai bun caz știrbe ca să nu zic mai rău dar mai ales prin modul în care liderii politici și oamenii care populează statul român este unul prost pentru poporul nostru. Nu e un mesaj în care, din care să înțelegi, bă, ia uite ce se întâmplă în țara noastră, dacă muncești, o să ai și tu de toate. Sau ești stimulat să muncești. Uitați-vă ce criză de personal extraordinară este chiar la domnul Dragnea, că nu mai are săracul dar ați schimbat atâția ministri că nu mai are de un să aleagă n-a avut să-i trimită și lui doamna Dăncilă un consilier care să nu fie și el acolo un consilier de stat, deci de demnitar, care să n-aibă și el niște probleme, să fie competent și să n-aibă problemă. Deci criza este generalizată în România, ceea ce nu înseamnă că noi, ăștia de jos, fără să așteptăm nimic neapărat de la conducători, nu putem găsi soluții. Haideți să încercăm să le căutăm în primul rând.